Negyedik fejezet. Egyébként meg ki ez a koporsó? A fiúk mind a koporsók köré sereglettek, El is felejtették, hogy ez imént majdnem elnyelte őket a háborgó tenger. Ez egy, ez egy, ez egy koporsó. <gül> Igen, azt én is látom. Köszönöm, varacskos. Horkant fel, hegyesen köpő bélhangos. Csak az a kérdés, hogy ki éj? A válasz ott állt a koporsón. A koporsót kinyitni tilos, felirat alatt, méghozzá féle törrel vésve, és a betűk között foltok barnálottak, talán vérnyomok. Átkozott legyen az, aki megzavarja szörnyű szörmók nyugalmát, a legnagyobb kalózét, aki valaha rémületet keltett a belső szigeteken. Hablat érezte, hogy hideg, nyírkos borzongás fut végig a hátán, és hirtelen belé a megérzés, hogy valami nagyon rossz fog történni. Szörnyű szörmók ugyanis hablat ükapja volt. A viharpenge szörnyű szörmók tulajdona minden idők legnagyszerűbb viking kardja. Szörnyű szörmók elveszett kincse népszerű mese volt a huligántörzsben. Arról szólt, hogyan szerzett szörmók fantasztikus kincseket zseniális kalózkodásával és kartforgatásával, és a kincsek között volt híres kardja a viharpenge is. De húsz dicsőséges év után szörmók eltűnt egy titokzatos úton, és sem őt, sem a kincset nem látták viszont soha többé és most, száz évvel később a koporsója eléjük potyant az égből, és ismét ott hevert a hibban ciget partjain. Ez semmi jót nem jelenthet. Hú, hú, hú, hú, hú, rikoltott a varacskos izgatottan. Szerinted ebben lehet a kincs is? Kinyithatjuk! Lécsi Lécsi lécci Lécsi Lécsi! Ugye megengeded? Az összes többi fiú zsibongot, kivéve hablatot. Hablaty tudta, hogy szörmók volt a legnagyobb kalóz, a legkabzsib, legfélelmetesebb, legvérszomjasabb viking, aki valaha hajózott, gyilkolt és szellentett az északi tengeren. Kincs ide vagy oda, ha a szörnyű szörmók azt mondta, hogy ne nyúljunk a koporsójához, akkor Hablacs személy szerint úgy gondolta, hogy hallgatni kellene rá. Még akkor is, ha már száz éve meghalt. Pláne akkor, ha már száz éve meghalt. – Hát akkor – mondta Bélhangos, ugyanolyan izgatotta, mint mindenki más – le kell mondanunk a korombaság haladóknak óráról. Ez egy fontos felfedezés, és véleményem szerint azonnal el kell vinnünk permetes plépofához és az elöljárók tanácsához. Medve puszi, bicska, faracskos, gyókeszű, fogjátok a koporsót, és vigyétek a faluba! A fiúk a vállukra emelték a koporsót. Ne csak botorkáljatok dideregve, lusta tüdőhalak! üvöltötte Bélhangos. Ez itt a kalóz képzés, Nem nyaralás anyucival a szárazföldön! Fut a lépés! Hegykütt, köttő, ögytő, egykettő, egy egy egy egy És ezzel fürgén lépkedve maga is elindult a huligán falu felé. A fiúk felsúhajtottak és utána eredtek. Takony és odvas hígvelej oda ballagott hablagyhoz, aki még mindig levegő után kapkodott egy szikla tetején. És vadul rázta a hideg. Hm, milyen kár, hogy odvasfogut megzavarták! <gül> Vigyorgott Takonypóc, épp amikor kezdett érdekesé válni a csata. Egyet értesz, odvasfogú? <gül> igen! <gül> Vigyorgott odvasfogú híg velej. <gül> Szerintem, mondta Takony Pócz elmélázva a többi ifjú vikingnek, de hát a legszánalmasabb kartforgató, akit valaha láttam. Egyet értetek, fiúk? Nézzünk szembe a tényekkel, Hablacs úgy vív, mint egy hátfájásos nagymama. Úgy, hogy ő soha nem lesz ennek a törzsnek a főnöke. És ha nem ő, akkor ki lesz a törzsfőnöke? kérdezte Halvé, aki még mindig szétvetett lábakkal feküdt a homokban, pont úgy, ahogyan legurult a koporsóról. Hát találjam ki! Ha, te, gondolom. Takony megfeszítette az izmait, és ettől jobb bicepszén önelégülten vigyorgott a rátetovált csontváz. Én vagyok a legmegfelelőbb jelölt erre a posztra felelte. Kék vér folyik közeleimben! Takony unoka testvére volt. Sörhasú Nagy Ülepnek, a főnök öccsének a fia. Mind mindenki kedvel, jó képű vagyok! Takonypóc megsimogatta az ajka felett a meglehetősen kellemetlen látványt nyújtó kusza szőrszálakat, amelyekből bajusztakart akart növeszteni. – És mindenben zseniális vagyok! – Sajnos ez igaz is volt. Takonypóc tehetséges volt esztelen erőszakban, kitűnően értette a gorombasághoz, ahogy gyakorlatilag minden máshoz is. – Különösen a kardforgatásban fejezte be Takonypóc, és kirántotta a kardját a hüvelyből. A többi fiúnak leesett az álla. – Öregem! – álmélkodott villámököl. – A legújabb kétoldalas, extra éles szuperkard, íves belső éle, kezüstös bevonat. Hú, hát ezt meg hol szerezte Takonypóc? – Hő, ez egy valami csapás! Húzta ki magát, takonypóc, és ide-oda suhintott a gyönyörű karddal, hogy mindenki láthassa. – Emellett az az ócska kis kard, az az úgynevezett fürge félelemkeltő, amelytől fogú fosztott meg téged, pusztán játékszernek tűnik. Nem igaz, hablagy. Hadd mutassam meg neked, hogyan kell forgatni a kardot. Ez itt? <gül> – Vigyorgott, miközben sportosan előre ugrott. Egy tökéletes döfés! Hablacs elugrott előle. Ez pedig a védelem. Takony Púc állati üvöltés kíséretében lesújtott a karddal, és csak centikkel hablacs feje felett állította meg. Ez pedig! <gül> Vigyorgott, miközben szakavatott mozdulatokkal jobbra-balra suhintott. Majd hirtelen előreugrott, és a kard közvetlenül Hablacs szívére szegeződött. Ez a szörmókfogás! De szerintem egy ilyen balek, mint te, aki még egy három éves pelenkás sem tudna legyőzni, még soha nem is hallott ezekről a mozdulatokról. Hablacs egy szót sem szólt. – Így, kedves unoka testvérem! <gül> – vigyorgott Takonypóc – – Így kell forgatni a kardot! – és ezzel visszatette kardját a hüvelybe. – Igen! – állapította meg elégedetten. – Zseni vagyok! Én leszek a legjobb főnök a törzs történelmében! – Há, milyen kár! – mondta halvér, – hogy még az orjukat is nagyobb az agyadnál. Takonypóc azonnal dübegurult, mivel minden fiú rajta nevetett. Megragadta a hablatyot a tarkójánál fogva, és felemelte a földről. Hihetetlen, hogy leesett a kardról a tok, igaz? <gül> Vicsorgott rá. Ezúttal mázlit volt, de az a kérdés, hogy lehet-e mindig mázlista? Ezen gondolkodj el, te balek! Gyere, odvas fogú, hagyjuk a lányokat pihegni! Nedobta hablatyot a földre, de ahogy elindult, még kézakarva rálépett halvér kezére. – Hoppá! – nevetett. – Hörgött odvasfogú hígy velej. – És elügettek. – Ha tényleg takonypóc lesz a törzsvönök, akkor én diszidálok? – ingatta a fejét halvér. – Jól vagy, halvér? – a godalmaskodott hablaty, mert a barátja még mindig kiterülve feküdt. – Remekül! – dünnyögte halvér, és kiköhögött még egy kis tengervizet. <tosz> – Hát, érde, imádok korán reggel úszni. Na és te? – Soha jobban! – jegyezte meg hablaty komoran. Majd levette az egyik csizmáját, és kijöntötte belőle a tengervizet és a halakat. Ez volt a kalózképzés első napja, és már is porigaláztak kartforgatásban. PP vertek, törét szenvedtem, és majdnem vízbe fulladtam, és még tíz óra sincs. <gül> – Lehet, hogy a kardal volt a baj, <gül> nem? <gül> – vetette fel halvér kedvesen, de cseppet sem komolyan. Hablagy arca felvidult. Még az is lehet, bólogatott bősen, egy kicsit tényleg könnyűnek éreztem, talán testesebb kardra van szükség ahhoz, hogy rendes erővel tudjak lesújtani. Septében ki is próbálta a mozdulatot. Csak ez lehet a megoldás, mert én mindig, még, még, még mindig úgy érzem, hogy a kardforgatásban igazán nagy leszek. <há> Hát, lehet mondta Halvér, aki nem akarta megbántani Hablatyot azzal a megjegyzéssel, hogy soha nem látott még olyan gyatra forgatást, amilyet a barátja produkált. Sokat kell még gyakorolnod, nem gondolod? Hablaty lelkesen bólintott. Na mindegy, mondta. – Utól kell érnünk a többieket, ha megfagyok, és az az érzésem, hogy valamelyik ökör fel fogja vetni, hogy nyissák ki a koporsót, amelyre teljesen egyértelműen ráírták, hogy ne nyissák ki. Jellemző lenne rájuk ez az esztelen ostobaság. – Szerinted mi lehet benne? – tudakolt a halvér. – Ha nem tudom – mondta meg a vállát hablad. De szörnyű szörmók volt olyan nagy kalóz, hogy biztosan több csapdával is óvta a kincseit. Olvastad, mit írt a koporsóra? Egy olyan ember, mint ő, számtalan, kellemetlen meglepetést volt képes kiagyalni. Halvér felsóhajtott, majd feltápászkodott. Fogatlan hablat sisakjára telepedett, és ők hárman lassan elindultak a felé. – Ugye nem fogják kinyitni? Ugye nem? – nyugtalankodott halvér. – Ugye, u ugye, u ugye, u ugye, u -ugye, u ugye, nem lehetnek ennyire tökfejek.